Mani ya kristo pamoja na wewe eh heli ya mwaka mpya eh, hii ni ibada ya mwaka mpya 2023 kichwa cha somo la leo kinasema la leo kinasema kama ulishindwa makajana, kwa nini mwaka huu ushindwe leo la mwaka huu unasema iwapo tulishindwa makajana, eh, kwa nini mwaka huu kijana pia ukasema kwa nini mwaka huu uwe kama mwaka jana? Hiyo ndo maana nyingine. Yaani kwamba ya mapungufu ya mwaka jana. Eh, hemtuanze kwa kwa, kwa maandiko, twende kwenye kitabu cha kutoka. Tuangalie mwaka, mwaka mpya ni, ni mipango ya kibinadamu au ni ya kimungu? Eh, mwaka mpya ni mpango wa kimungu. Hii miaka tumpiwa na Mungu. Hizi tarehe anazipanga Mungu, wanadamu wanaweza kaingia wazipangurua au wakazi Rekeza wanavotaka lakini ni, Bimina sema mungu waliko mumba na mwezi na majira na yakati Haliweka hili kusudi zueze kutenganisha eh, Zueze kutenganisha mwezi na mwezi mwaka na mwaka Majira na majira Kwa eh, hiyo ni kazi ya mungu Lakini tuwe nukangalie kwenye cha kutoka Mlangu ula wa kumina mbili Tuwazi na maandiko alafu tutakuja kueleza mkutaza wa somu Kutoka mlango wa kumina mbili, mstari wa pili, sema, Kutoka mbili Toka 12 mstari wa pili anasema hivi Mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu Unajua kwa ruga nyingine ni nini kama hiyo ndo, ndo januari Ndio maana utakuwa ndo manzo wa miezi kwenu utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu Je, Mungu ana taarifa kwamba kuna kuanza mwaka Ana taarifa lakini unajua so, kwenye kitabu cha kutoka hiyo Mlango wakuna mbili, kuna vito na waerekeza. Anawambia nye, awato nikuwa natoka misu. E. Anawambia nye, mwenikuwa duniani, kule. Mwenikuwa misri kule. Ule mwaka, uliopita miaka ya nyuma yote. Nataka ni tuanze upia. Na mwaka ni na atataka afute anze upia. Mungu nataka, kila mwaka unaoanza anza, uanze kwa makusudi bora saidi kuliko yaliyopita. Eh, Hawa hato nikuwa natokea misri Mimi nda wewe Na dunia zima tulikuwa misri mwaka jana Tulikuwa na misri Tulicheza ki misri misri Tulifikiri ki misri misri Ya mkino nakasama jema kautokuwa sio misri Apana, munga nataka tutembe hatu wa moja mbele Yani utakuwa ni ukriso mbaya Utakuwa ni ukriso mlaifu Utakuwa ukriso nye upungufu wapo hakutakuwa na tofauti yetu ya Kikristo ya uKristo wote uKristo sina maana kwamba ninawabagua watu vingina pana mtu yote anaitwa awe mKristo bali eh ule uhusiano wetu na Kristo kama ni uokovu hatuokuokoka basi wale wenye kuokoka watu wengine wako makalisani wa kuokoka eh kama kulikuwa ni mwaka niyaka ya nyuma ukuokoka basi weka malengo uweka mipango uwe ni mwaka uwe ni mwanzo mpya na mwaka mpya ni mwanzo mpya eh zafika uko kwenye somo baada ya kidogo niko na jaribu kujenga msingi wa somo. Eh, um, tunamshukuru Mungu kutupa mwaka mpya. Na atumshukuri tu Mungu hatupi miaka kuhesabu, ongeza idadi ya miaka. Hilo nadaro ni sehemu ya malengo yake. Lakini anatupa kutu, anatupa miaka na uhayo wa miaka na pumzi katika miaka hiyo na nguvu za kufanya kazi na na mioyo ya kumwabudu. ili kusudi mwaka unavosokea maisha yetu na msogea tuweze kumsokelea Kristo mm. na kuomba wewe unaliskia leo kama uja kaya marengo hapa maeneo kama ulikoja hayajapita kwenye ufahamu wako nami mwenyewe basi useme waambie daftari kwa mwaka huu wa tatu, inataka niwe na hatua za kwenda mbele niwe na mwanzo mpya na Kristo wangu kama ulikuwa umeshindwa kusoma neno la Mungu useme Okay mbia hapo nilikuwa napanga ah walisema walisema neno katikati ya sasa wa eh wanzwe eh hakuna yangu Kuna vitu vingu talipita bina kufielewa. Wewe songa mbele. Wewe ni ulize. Wale watoto wanaosoma soma mashulendi ya mavioni kule. Sawa na, na shule za misingi. Uwa wanaendelea wana na kumaliza hawamalizi. Je kila wanacho kisoma wanawa, wanakuwa metoka kukielewa. Wenge wanatoka hata wajuu kisoma nakuanika lakini nenda. Ukifika sehemu kaona wama likita bla bla hakieleweki. Wewe kisoma mle. Mwaka utoko pita pale mana ya pili kafanya marudio utaelewa. Lakini, hutaelewa bila kuanza na marudio. Nana, nani elewa. Huta elewa bila kuanza. Uwezo, lazima uanza ndo unezo kafanya marudio. Huuwezu e. kaisoma biblia mara kuanza, uka okay, elewa moja kwa moja. Hapana. Hatha watu, unajua biblia, jina laki na biblia jina chingine ni neno. Jina chingine ni neno ni kristo. Anasema, hapo masu kwepo neno, na neno kwa kwa, kwa mungu, na neno, alikuwa mungu, bila yeye, hakuna kicho fanyika, akakaa kweli. Bibi na sema wako wa tatu wanao shudia mbinguni. Baba, neno, na neno amu? Kwa nini ustembe na kristo katika neno wake mwaka mwaka fumina tatu kwa fata. E, je, TV ulizo ziangalia kina tarifa habari haiku kupita, kina ulifaidi uli, uli, uli nini au kuna uzima wa mirene katika hayo. Lagina kwa kishia huna neno utakati. Bibi na sema ye, ajaye kwangu sita mtu panje. Kamwe. Bibi na sema ye, anayetembea, anayetembea ana, ana, kwangu Hata ona nuru Hata ona giza nile. Mbali hata katika nuru ya We mkristo wa Mimi na wewe Hebu Tumia mapenzi ya mungu kwa kutupa miaka Mipia na miezi mipia Kama niyo sema kwenye kitapucha kutoka Ili kusuri kwepo na kitu kipia Mipina sema huwezi ukaweka Chachu ya kare Au ukaweka Mipina tumia neno. Natumia divai ya kare katika viriba viku kuu. Wewe unataka kuhishi ufubi na tatu, lakini kiriba chako ni ufubi na shina moja na mbili. No. Ina kuambia madeno haya tukiasikia, tunawezo, tunawezo wakumikendea mungu madeno maku. Mm -hmm. Semu ngini nasema katika kitabuti wa Yohana, nani ni mlango wa... Ntawambia badai. Lakin nasema mlango wa kumina mbili, sana shina sita, mwanu mtu akinitumikia baba yangu ataoheshimu. <tipa> Leo hivi watu wanatafuta kutuheshimu na Mungu bila kumtumikia hapo. Unaweza utatumia kanuni zako kwa Kristo. Hivi mtu anaweza kuja nyumbani kwako kwa kaanza kutumia kanuni zake za imani yake nyumbani kwako. Kwa kwa. Utamkatalia. Twende kwa Kristo kwa kanuni zake. Ukisoma kwenye kitabu cha cha cha cha Warumi mlango wa kumi pale manzoni. Anasema hivi ni inawashuhudia, alikuwa naongea ambari za wayahudi. Walikuwa anatumika wa, wa, pala, wakina pina hatu amini wakina, nikodemu wakina nani wale? Nikodemu wakina wakina, wakina wakina, wakina wakina, wakina wakina kodemu, tuziwa herewa, tuziwa amini, badani tukawamini, nakuzari wapia. Eh. Lagina ni wambia, alisema hivi, kwa ambari za wayahudi wale, alisema, nina wambia, Paulo anasema, kwamba wana, wana shauku, Kwa ajiri ya mungu lakini siyo katika maarifa. Yuhi kuna wakristo wengi unakuta ya nawa shau kuna mungu nafanya nini, nafanya nini. Lakini siyo katika maarifa. Jamani usipo mwanzo mwazo, usipo soma kutoka. Jee ningumu nio. Kama kusoma kutoka ningumu jee musa alia yaandika. Awo unatawa kwa mkristo tuwoti na musa. Ivi kwaandika kitabu na kukisoma kitabu kikazi kuba ipi? Yani ni kama marami ya moja kwa ugumu. Mieni ndogo mara ni mara choro wewe una simu una umeme una mazingira yote mazuri una hata biblia ya kusikiliza unashindwa kusikiliza biblia je Paulo aliye kuwa hana makazi hana karamo, hana kompyuta na nini akaandika lile neno hakuwa binadamu kama mimi na wewe hakuwa binadamu basi tufanye kazi ndogo tu ya kulisoma neno ndogo eh Na tuna ka, Mungu hatupi miaka hivi. Mungu anatupa miaka ya makusudi. Nina kuomba. Na kuomba wewe. Hebu tafuta makusudi flani mazuri kwa ajili wako. Na usiyetafuti kwa, kwa akili Ya tafuti kwenye neno la Mungu. Eh, unataka kusema kwa, kwa makusudi yangu ya mwaka huu ni kualea wanangu ili kusudi wasi, wasi wasiwe wanafunzi wa ulimwengu, wae wanafunza wa Kristo. Hilo ni kuba. kubwa. Unataka kusema mimi lembwa langu anga huo ni kutokokosa ibada. Ba inaamini mtoto anayekosa madarasa huwa faulu vizuri. Anayekosa vipindi. Eh, ni kutokokosa ibada. ni kila ibada, okay. Denenda kwenye ibada lakini stahili kutafuta ibada inaweza kukulisha. Eh. Na zipo zipo. Eh. Kwa na kuomba wewe somo la leo linasema kama ulishindwa mwaka kwa nini mwaka huu ushindwe kwa nini Mungu akupe mwaka mwingine mpya Manake anaona kuna nafasi kuna sababu kuna chanzi ya kufanya vizuri zaidi vinginevyo angekuita mapema nyuma mwaka mwaka kuna watu wameita mwaka jana wengine wa kabisa ameisha baada yaonekana kwamba hawana kilicho baki mbele yao na nasema hii ndio sababu ya Mungu kuita pana wewe ni seseme hiyo Maka jana maga fubina shina militareka maareo, januari mosi, ni ubiri sombo riyo kwa inasema, miu wana pena kwa kumuka masombo riyo bini. Inasema, jinsi ya kupanga au kuamua mangu. Mwanzoni mamaka uwa ndo wakati wakweka mwerekewa wa mwetu. Mwaka vana limuwa pangu, mwina kama nitajenga. Mwina sema nikana. Lakini tupange mitu ya duniani, kini kwa zemu kupa tupange mitu ya mungu. Eh, hanga vya kwako, panga na vya mungu. ya Kaisari, ni Kaisari na Mungu peke Mungu. Leo watu wanampa Kaisari na Kaisari peke yake Mungu hawampii chote. Ndio? Wakimpa wanampa kwa unafiki. Anasema kile wanachokifanya wanakifanya isi sudhi watazamwe na watu. Leo wa Kristo wanafanya vitu waweze kutazamwa na wanadamu. Sio Kristo na namna hii. Sio sio ukristo nao usema, sio sio mipango hiyo na yanasema ile mipango mizuri ya Mungu. wambia vitu kama vitano, ni na namba 10 ningakupunguza. Vitano. Tuk. Lakini mwaka jana, sema Jinsi ya kupanga au kwa mua mbambo Nani pointi yika dhaa Lakini nazo sukumbuka siku, Sikuena kwenyele suma nakumbuka tu Kituwa kichwane panga leo vipu Usiamue jambo la kudumu Kwa sababu za muda Yani kuta na mipango mizito ya mambo ya kudumu Anatumia sababu fupi Leo hindo anjigi zina kufa kuvunjika kwa sababu Yana ya tu hatuko vizuri Yani unakuta tu Hivi kuna wanadamu wana wadadamu wataacha kugombana duniani? Eti kwa vile kuna goma. gombana ni kwa muda, lakini ndoa ni milele. Watu ana mtu anasema naondoka na, na kwenye ndoa, namtariki na, na, na, na, na, na, na, na muondoka. Eh, kwa sababu tu za muda. Kwa uh, kupika. Eh, anipendi tena. Hivi ni kama hivyo. Vitu vya muda. Tusi tunapoamua vitu vya kudumu, tutumie sababu za kudumu. Tusi amue vitu vya muda. Vyakudumu, hasa vitu vinyi impacti kubwa. Kwa sababu za muna ufuki. Eh, usiamwe, hapuna narundishi na, na, na ramaka jana yifumbine. Ini vizuri tu na mambo mbawe na mendelezo. Mambo mba Kwa sababu nita huja ramaka uvizuri kwa undani Kini kwa ya niku. Usiamwe jambo kubwa muhimu. Kwa mkato mkato. Basi wanemetoosha wakwa. Eh, kama nchukua ya kazi yako ni meachana. Quando a gente usa o caso sababu tu, não, kwa sababu sifua. A sababu manifua, sababu, não dá para chão. Na tua vana, e com a mingi, emu ega a chuchote, tu dita aqui, monga na kitu, vira com subira. Na o kitu, hoje a na katika maamuzi amuzir, ele na Fumina China, na Miri na Rubia É, moçice Cristo, moçice muito cativam a nozia, macumba, macumba. É, o que tu não anda há para, mas o que tu anda não é. Tu irás pitar tu trocar tu lá pega magoado, tu trovar tu babulho, tu não mwaka ule, aí. Então, nós chamamos aham de amor. na hii, huduma encontras que rose mariang elisha eh elia elia salifikiri kwamba yuko peke yake eh akasema nani akazua wafalme akasema mimi peke yangu wengine wote wamekua elia anasema wako watu 10700 ambao hawajampigia bahari magoti wako upande wangu waoni tu elia mimi waona kuna watu zaidi ya maelfu na maelfu wana jifunze hii injili na kuguswa na neno la Mungu. Kwa sababu yako wewe ulioka hapa ukaniwezesha na mimi na tukamwezesha Mungu kwa pamoja aweze kunena kwenye kwenye madhabahu pale. Eh? Usiabue, na sasa una uhubiri wa makajana, mimiona kwamba ni liunganishe. Eh? Maamuzi ma, ma, yako yasikinzane na neno la Mungu. Kuna mtu mwingine anenaa amoa Ano kambia ni atangu mtumikia mungu, na ina kwaazisha kanisa, ndi unaundo wito wangu, ni manamuke mungu, asema si wapi wanamuke husea kubiri. Kabisa, yuko wazi. Fana. eh mimi, nabda ni, ni, ni, ni, ni, ni, yote ule, nabda ni kijana ni, ni, asema mwakao ni mpangu wangu, nataka ni oe ni olewe. Nenu na owa kihimela mapense wa mungu. Ano talatimu. Emu angalia, ndoa alio yaazisha mnaziri wa mung ilikuwa ndoa ya ya, ya, ya ya Kimungu ilikuwa ya Kimalaya ile ya Mauaji ile muangalia ya Isaka hey. walipo walipo eh walipomtumwa walipomtumwa eh Abimelech hey, mtumishi mtumishi wa wa, wa Ibrahimu ndama yenza kai kwenaitwa Put kwenda kumtafuta Rebeka Wale mwusisha mwini. Sana. Sana kabisa. Nendoa. Kikatuzaa mimi na wewe kibwa. Si Sini uzawa Isa, Uwe ni uzawa Isa, Katika eh, Mabuzi yako. Kama ni kutafuta kazi. Ni kufaya nini. Ni kufaya nini. Yes. Tegeme pesa. Kama kigezo kikuwa. Eh, Watu wengi. Ana tafuta. Hipima vyote. Ma Adam inapeso. Dani yaki. Kwa soma na mwajana study mobility. Kwa So mwala mwaka huu tuko tunangaria eh, Na mna sasa Ya kutumia Mda mpya Mwaka mpya mwezi mpya Kama tuwe wana kwenye kitabu cha kutoka Halitutupa mungu Ili kusudi tuwaze mpya Tuweke eh, Anasema anasema tuweke Divai mpya Unakuwa na divai ya mwaka jana Katika mwaka mpya Eee eh, Yani nikiriba tchazamani kina tunza divai mpia pana. Munga nataka divai mpia katika ziribazipi. Munga nataka fubine shina mbini, shina tatu mpia, na wewe mpia na mbibu mpia. Uwe zazamani utabadili kapana, kama ukuwa mwehusi, kama ukuwa mfubi, kama ukuwa mfubi, kama ukuwa mfubi vile vile. Lakini, munga natafuta roho yoponeka. Munga natafuta, mtu ane, lisha royaka, nasikia neno la na munga, ne, kuna vitu kwa dhaa tuto viwona hapa. Tushai soma kutoka kuminabili ni soma etena msari pili anasema hivi, toka kuminabili kwa soo ni nishafi, nishafu nguwa kwenye, mwezi huu utakuwa mazo wa mwezi kwenu, utakua ni mwezi wa wakanda wa mwaka kwenu, mungu asema, sakao misiri, anza upia tunangia katika iti ya, huu ni mwazo tu, mungu alatafuta mwazo mpia e, kichu chasoma na hini tunasema, kwanini mwaka huu uwe kama makajana, kama unishindu mwaka huu, kwanini ushindu mwaka huu je, mungu wako anash Mungu je, shindu, jee, fasi mungu wako, ili kusudia afanya kazi katika mashako wa mimi na wewe, tumpe. Eh, tuwene katika kitabu kutoka, tukua kwenye kumina mbili, tuwene mbene kitabu, kumina tatu, tatu na tanzi, tukua kumina mbili kutoka, kumina mbili kutoka, kumina mbili kutoka, kumina mbili, kumina mbili. Tukua tunangalia hoja kwa zina sema, mungu ametupa mwaka mpya, ili tuwaze upya. Tumetoka kuna kwa kwamba mungu anasema nataka mwaze upya, msaha umisi. Eee. Eh, Uh, mlango wa 13 sura ya 3 mpaka 5 Musa akawambia hao watu kumbukeni siku hii kumbukeni siku hii kumbukeni hadi alimosi 2023 ndio na nchi ya Misri mliotoka kutoka kwenye mwaka kushindwa kwenye mwaka kusoma wa kusoma soma ama neno kwaenye mwaka wa kutokujaribu kusudi ya Mungu kwenye mwaka wa kiburi kwenye mwaka wa kwa akili zako na zangu kwenye kwa, kwenye moyo usiopondeka ndio na nasema msafu kutoka anasema kutoka nyumba ya utumwa labda mwaka 2022 tutakuwa watuma kwanza Kwa utumwa wa wa wa wa viburiev tunakuwa wa wasira Tulikuwa watuma wa kauni mbaya Tulikuwa watuma wa, wa, wa, wa, wa umbea Tulikuwa watuma wa ukurofi na ugonzi Tulikuwa watuma wa kira kitio no misiri sema kumoke ni siku ya leo eh? Kwa kuwa buwana aliwatoa mahali hapa kwa nguvu Na mkono wake na usilewe mkate Usiliwe mkate ulio chachwa Munga sema chachwa ni, ni, ni, ni tasula alam Chachwa wa mafarisaa Eh, usari wa kuwane, nini wani? Ninyi leo katika mwezi wa Habibu. Mwezi wa Habibu leo hii ni kama mwezi wa 4 ndio ile ipasa Tunaanza upya mwaka. E, lakini tunacho katika ulimwengu ambapo mwaka unahesabiwa upya, e, mwezi wetu wa Habibu sasa ni mwezi boss. E, leo tunaanza upya mahesabu. Je, ulize mimi na wewe. Tujiulize. Tuna mpango wa kuanza mahesabu upya na mwezi amba bana 2023 bana niloamenipa uhi 2022 labda kulifanya hivi labda nilifanya labda tulimtendea mwungu kile vitu vile lakini nataka nikue kidogo kama ulikuwa darasa la ingia ingia ingia ni mapenzi ya mwungu kwamba mwaka mpya mwezi uwe ni mwaka wa kuacha chachu ya Eh. katika hoja ya pili nilikuwa na kuonyesha kwamba lengo la kujifunza jif, bali za mwaka mpya ni lengo la kuachana na yenu. Eh. Mimi nasema uh, kabla ukatende okay, hoja ya pili nasema kama ulishindwa mwaka jana mwaka huu ukiamua unaweza. Yes. Kama nilishindwa yaani Mungu hako ashindwe nakwambia kama una Mungu wa mbinguni, kama una Mungu wa Biblia, kama una Kristo. Hashindwe lolote. Bwana akwambie Paulo zamani alikuwa hajui kama angeweza kumtumikia Mungu kwa kipimo chochote kile. Lakini hakuna mtu aliyemtumia Paulo kumfikia mimi na wewe. Amini, mean kati yangu na wewe na malaika wetu. Lakini wewe jiulize Paulo alivyokuwa nyuma. Eh. Hey. Lakini alifika sehemu fulani akahesabu mambo yake ya kare kwa mavazi. Je, uko tayari kuhesabu kiburi chako na chana? Kuhesabu elimu yangu na yako, kuhesabu utajiri wako na wangu, kuhesabu usar e falar com o teu coadjuvante para wa já ouvimos o Cristo tudo é isso tudo é isso não gosta ainda eu não consigo ir coarpi tu ainda quer te carucar não gosta não é nada sabes tu não conhece a gente porque me arranca do cu Ruka dizer ule eu sou de luka 4 luka tano. luka tano, nne mpaka 7 mstari mchatu 5 hata alipokuisha kunena alimwambia simoni toeka kilindini mkashushe nyavu zenu mvue samaki simoni akajibu akamwambia bwana mkubwa tumefanya kazi kuchosha usiku kucha yani uashakata tamaa ya, yaani biaka yangu yote nime nimesoma Biblia mi, miaka hayeeleweke anasema shusha nyavu wewe petro je aliposhusha alivua, alivua hakuvua Njavu zi kusa kusa kuchanika. Kwa soo kriswa ringiza mkono waki vinginevu zi njavu. Oni... Samaki uliko wa mezili. Unaezu kwa fika semu fulani kwa jikuta neno wa mungu limekua jingi. Mimi na wambia leo ni na neno wa mungu mpaka inako saka pa kulisemea. Niko na ubi nina, na, na lazimicha tu kukata maneno. Kwa sababu samaki ni wengi. Eh. Uwe na wambia zamani kwa siki neno wa mungu atamonja. Kwamu kriswa kuwe ni nifanya vitu vingi sami. Kimi, neno wa mungu haya kwemo kwa nye mwe wanda. 넣ers and see many, and family, all those are fine. Even from there we say something, but kwa the needs la be changed, he has improved blood from his wife. Him has improved blood from the body. You Kristo, ili to remember what we na neno You have to remember what she is learning. We had to remember what he said in different ways. If you were in even more emphasis on everything, then even using what we learned Nenda kaihubili njiri mtani, diyo kazi. Mungu walicho kataani kusimamu kwa ima tabahu na kwanza kuchunga nile kalisi. Na sinamura kwenda u, kini likuawazi kwa hubili. Lakini, Paula na wamea em emu na waomba watu wa Filipi. Nunisaidie kuwapatanisha hawa na wake, yutike na sintike, yudia na sintike, wale azama mbao wali shindania njiri pamoja nami. walikuwa na Paulo je walikuwa na makanisa ya e, kwanza wanachunga makanisa bana lakini walikuwa wale wana, wale wanaake, wale wanawake walioikuwa wanamtumikia Kristo wale waliuwezesha ile injili hawakuiwezesha lakini je walikuwa mitume nao wanatumika pale wanapeleka zile injili bana lakini bila wale wanawake injili ya Yesu Kristo ingekufa zote walikuwa namlisha uzungumemleta wanawake na wanaume kwa makusudi aweze kuhitimiza eh lakini sio lazima mtu aende afanye leo yetu kuna wanaume wanabeba mimba umeshasikia teknolojia haki za asali za wanaume nao hey. lipo wana Wazaa watoto eh hey. kila mtu binafsi anasema simambe katika nafasi yake hey. eh unataka sema sasa ni nini inachowanisha na nini Paulo Petro alikuwa amejaribu kuvua meshindo kuvua ni taswila ya kufikisha injili kwa watu na no kuwaokoa inawezekana ulishajaribu kwa, kwa watu injili ikashindikana inawezekana unatamani ikashindikana inawezekana labda wewe mwenyewe labda watoto wako labda familia yako yaani watu wengine Apada, heo mshusha, nyavu, utavua. Tavua, mitavua. Suangaria so pembe. Suangaria so nani u. Igu nathani, nani ambata enda minguni, skufrani, handa kujitetea kwa mba, ah, wana tulikuwa, tunafanya. Apada, munga sema, nilikuwa. Kira mtota ubeba, msipuwa. Furu shirake mbile. Suangaria, so eh, wana tulikuwa. Kanizani, wana tulikuwa, atati, atufika hata mia. Tulikuwa, atatufika, atufika, hata, tukua, tati, atufika, atufika, atufika, atufika, atufika, atufika, Mungkin tuhata kurizo kamu berkuam kuang lah, tapi atau kurizo fanya ya, nini? Kwa awam. ya thawabu. Lakini kwa kau ya kurin ya ni. Ah, bawa dia fufu awafu asema, siku kujua. Adil fanya siku kujua. Ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni Ya risikia na na kumamini ya limpele. Wika, anawzima mwile wara angio kumuni. Yohana tano shina ni. Kuna sehemu ambapo neno wa munguri kwa wazi kwa mba. Mta rapu wajia hivi, haweza kapotea. Lagini kwa sembi nyingine, mzu, ya vitu mingine tu vizuri zuri. unafanya na kwambia mungu nojia kapotea. Hata kwanji unabuna vizuri. Eh? Tuko tunangalia ruka tano. tano kwa mba, kristo akihusika, utashusha nyavu, utavua, utavuna, dani ya fumbina tatu. Tuhene so, kwenye ruka kumina tatu na sita na saba Natamani na, na, ni malize vivi pengere lakini Sio kazi laisi Ruka kumina tatu sita na tisa nasema vi Naenda haraka kwa kiri ya mda Kwa kiri ya mda mnisamea nasema Haka nena mfano mtu moja Alikuwa na mtini umepando Haka tika shambalake na mizabibu Haka nena kitafta matunda juu yake asipate Unajua kristo na matunda juu yagu na wewe Jere unajua sisi ni mlegu zito pando za kristo E, arisha panda anashamba e, Akamambia mtu za shamba la mzabibu Tazama miaka mitatu hii Najia nikitafuta matunda jua mtini huni Sipate kitu Ukate mbona hata inchi unaiharibu Akajiba akamambia kwaana Uache mwaka huu Nao hata ni upalilie ni utilie samadi Nao ukizama matunda baadaye vema Na usipo ndipo ukate Hapo kuna hoja ya kushindwa miaka mitatu Nyuma unashindo, nyuma unashindo hafutu wakujamaka wa moja moja wako wakua mua, ujaribu kuweka mbolea. Inajadona umtini unukua unambolea. Unukua hauna maji, Nese kada hatuna, ifu unajua mbolea ni nini? Mbolea ni chakure cha mmea. Sinio, chakure cha roho ni neno lama. Kama huli ufunuo, huli isaya, huli zabuli, huli nini yote, sio zabuli shina tatu, wanadia mchukaji wangu isa pungu kiona kini. No watu watu anajua E watu anga nangarion, wanangabio kwa kwa kosa marifa, yoni Maneno kama matano la mungu lina mistari, Maneno yote kila la mungu kwa Ni okay unene kama ni mazito na unene mare. Yeshua ni kwa nguvu ni njema usumbuka la kuimana. Kwa kwamba si kwa nguvu ni nayo yote ya mungu kusoma neno mungu ni kazi Kwanza inaburudisha. Ni mekuruhakati kazi katika Kwa Uka Nyunyezi ya maji, ukamadilia, ukapalilia. Nasema ni upalilia. Unajua kupalilia ni nini? Ni kondoa magugu. Magugu ni tasudi ya dambi. Mtu moja ya kipanda begu zake, badaya kaja shetana ya kapanda magugu. Kasi mgini ya kapanda marafiki wabaya. Ini vipanzo wapote vile kusudi mbegu isizae zae. mbolea ni TV yako. Inezikana mbolea ni ni, ni, ni, ni, ni ni simu yangu na yako hako. Amini magugu, sorry. Bona neno na mungu akuna kinyume na labda maji ni nini maombi? Labda maji ni kufunga. Ibo vitu vyote vikiongeze kwa wime shaka kwa Kristo achi ndo lazima utazama. chumba. Ukiishina kuzama kau usikate tama. Uzama konoofuani. Lakini usiku bali kama kwa kama petro usema ni shaka baga ni mepu chana ndiyo kuvua. Owe, owe. kama petro kwa kiasi petro kwa kosa imani, lakini ni badaya kambi. Eh. Basi, nita nyavu, shusha nyavu. Ata kusoma korekone. Taweza. Taweza kabisa na kwa kishia mia kwa mia. Nasi kwa kishia mimi. Kwa kishia kristo mwene. Tuhene katika hoja katha, fupi, fupi kabisa, fupi, fupi. Mambo muhimu ya takai kukulizesha kuzana, nane ya fumeishi na teni. Tukutunangalia musingi wa kuzana, nina, nina, nina, lakini nizaye nini. Sa. Matuna gani na takio kuzana. Hoja kwaza, mtune, hibu nasema sitafungua pari. Apo usifungue na kusomea Yohana 6:63. Yohana 6:63 anasema hivi, roho ndio itawea uzima, mwili haufai kitu. Hebu jaribu kulenga maisha yako ya kiroho. Watu wanajaye wanalenga nitaenda kanisani, wakati tunataka kuonesha vikundi vya kufanya nini? Jana ukuta ni ni vitu ya social social services. Hiyo si vibaya. Lakini anasema kitu kikubwa ni roho. Hebu kengeleza roho yako na Mungu. Roho ndio ina inakula roho inakula kitu kimoja kikubwa neno. Roho inazama inazaa inazaa nyenyekevu eh emtufungue wote kwa haraka lakini kwa haraka kwa sababu ya muda Yohana 16:24 kwa ajili ya muda kwa kweli sisipenda haraka nikakatiza hili somo nitaumia kwa sababu siastaki somo la magambia sasa kule hudini miaka wiki milioni vifurizo eh na siastaki kuacha mistari kwa hiyo mi na siastaki tena Pitiliza muda mrefu. Kwa taka ni ni ni ni ni ni baadhi ni sheria kerote. Johanna kumi nasita, shinane hivi. Yohana semajwi. Johanna kumi nasita, shinanes skiriza na Hata sasa hamu neno kwa jina langu, ongeani na njia mtapata fraeni uwe timirifu. Yezako na ame kina petroje, ni yake na petroje. Hamdiyo makichochote. Jadi mungu apa tu? Sudah sungguh-sungguh kan? Apa nih kini? Haku nampak licau mbak. Eh, huu mwaka syina, fumida syina tu. Hemuwe kmaombi akuiri. Ma, maombi ni? Yang nampenya zaman itu. maombi. yale ni, yang nampenya zaman itu. Ma, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh kwahe tunaona kwamba mwaka 2023 mbole ambaye tunataka kuwekea na nini na mamba mabaya tunataka kutokushindwa kama unashinda makajana kuomba kuomba Mungu anasema ingia katika katika eh, chumba chako cha ndani Mungu wa baba aliye silini atawajaza hadharani e, tuweke vitabu chini tuavuta eh um. Yesu nasema hamdia chochote, chuchoche. Jio, ume omba. Other than, ayikwana wambia kina nalisi ya kina Petro. Unatahu ni wambia kwamba, hapo ulipo, mimi na we, tuwamzidi Petro kuomba. Lakini yesu mwana ya sema, wana kwamba kwako wakwa kujatosha. Johanna, hamdia omba chochote. Sinu ame oambia, mtune katika kitabu cha Yakobo. Mlango, Yakobo se mbili. Yakobo, yiku mwishoni, mwagano jipya, mwishoni kumaza kitabu cha waebrania pale, Kuna Yakobo, nao eh, kitokia katika ufunuo, narudi nyuma, makutana yuda, yohana watatu wa piru wa kwanza, petu wa, wa piru wa kwanza, hafu na uja kwenye Yaakobo, kushoto zaidi. Yakobo mlango ule wa, ne, mstari wa piru, anasema hivi. Hali maneno muhimu, lakini wa wa kristo, wapati mdao kwa tafaka. Anasema again, kusha asikia, anasema hivi. Yo, yo, anasema hivi. Mwatamani, wala hamna kitu. Mwa uwa na kuona uivu, wala hamwezi kupata. Mwafanya vita na kupigana, wala hamuna kitu kwa kuwa hamombi. Hata maomba, mwombapo, wala hampati kwa sababu maomba vibaya. Siyo maneno mepesi sana kwa sikia. Ukisikia vwala kama mungu wa benikemea na nini. Siyo vibaya wakati ngine mungu kidogo. kilokidoku. Lakini lengo kuba ni nini ni mungu tutengenezi. Nitu tu tufanye kazi. Siyo mtu kufunze, tufanye kazi. Siyo mtu kufunze, tufanye kazi. Tumapungukiwa vitu wa sum basi yetu yamefungukiwa amani kwa sababu tuombe amani. Eh asemama amani yangu na wapo. Ushiamuomba Kristo basi, omba. Eh inawezekana familia zetu hazina amani kwa sababu hatuomba mu. Eh lakini yote katika yote mungu anatukatuombe. Chochoote unachoona huna mabie Kristo. Na sio lazima ume vya kirope kani. Omba vya kirope vizuri, lakini omba Eh. faida Eh. Ala katika kitabu cha Yakobo tulikuwa kwenye mlango ule wa 5 twende kwenye mlango tulikuwa 4 twende wa 5 mstari mmoja tu wa vi. anasema hivi mstari 16 ungameni dhaambi zako hajatumia neno anasema ungameni udhaifu wenu Mungu yake anasema ambieni watu bwana yaamini ko hapa kwa kweli ni mdhaifu katika kuomba labda yaani sio kuungana dhaambi kule kwa kipadi, kwa sababu ni kinyume na Biblia kabisa Tunangoma dhaambi kwa Kristo ya sababu Biblia ya Kiswahili hapa imekosa. Sasa kwa Kenya EMC nasema madhaifu yenu ambia neni waeleze bana mimi kwa kweli niko hapa lakini wenzenu ni kitatakwa kuomba na si hizo. Ni kitatakwa kusoma neno la Mungu 224. Mzuri kusudi msaidiana nasema hivi. Anasema ungameni madhaifu yenu ninyi kwa ninyi na kuombeana. Wazoto akishojua kwamba umepungukiwa hapa, yale maombi yao yatakutia nguvu basi. sasa watakuombea aje bila kujua umeporokiwa wapi mimi na wewe eh Mungu hataki pia kati wengine tukae peke yetu katika matatizo yetu tunataka tubeimbane tu tu kuchukuliane ndio Biblia inatumia neno kuchukuliana unamchukulia mtu mzigo wako kwa vile mtu ana mizigo mitatu mkononi wao unao umoja. haina ubaya ukachukua wa kwa naye miwili naye na miwili anaayo sita eh amen usome kwenye sinamda namna huko Yo, ok tuende pale Tuende kwenye Yohana Ni sawa kwa mego ambao Kusitoke mbali na Yohana <coughs> Lakini Ni vizuri pia kukua mkrista mbaya Najwa kufungua Biblia kilaisi rahisi Yohana kumina nune <coughs> Misali wa kumina tatu Misali maharufu sana Maharufu kwa Sama nanyi Yohana kumina nene Kumina tatu na kumina ne Yohana kumina anne, Kuminatato na sema nanyi mkiomba lolote kwa jinalangu. Hilo nitalifanya ili baba atukuzwe nani, nani ya mwana. Mki niomba neno lolote kwa jinalangu nitalifanya. Kwa ya niwamiri, kwa kristo wengi, hapa yesu tuisa mimadizo. Hana ikitulichokibakizo. Of course, katika kuomba pino sema tunomba sasana mapenze yake. Kiaza kuomba njia mapenze ya mungu wateni. Kama mtoto wadja kuomba kikitu tui mai. E, baba no na naomba itukisu nene ni kachezi. Umpi. kita kuta kuta kuta kuta tu ame sasa na matengenea moju leo si funikisha umapo ni vizuri tu vizuri kwa sababu ni neno la kuzaliisha. Hii tuvinge vina Kristo Kristo na kwa si yani tena yani hakuna kigezo hakuna sababu. Eh, mtuene katika Yohana Chukua kwenye kuminane Chukua kwenye mbele kuminatano Yohana kuminatano Mstari wa saba nasema hivi kumina, Chukua kuminane kwa hiyo ni mbele yake Nini mkikanda ni yangu Na maneno yangu wakikanda ni elu Ombeni mtakalo lolote naji Mtatiendewa Unaona kuna kanuni ya kupata Nenu watu nataka walele pana pana pana Nenu wa mungu wakikanda ni elu Mnaseema maneno yangu wakikanda ni elu Mtaomba ntawapa não ganhei correria oh como zásimo muito também maneiro a correria não tinha que ir aqui com o botão não empacilais apatakin muito também maneiro a correria yake. tinha com você maneiro a correria não tinha que é tu cá bratar já o bratar por alamico ni neno yetu mbeleza Mungu wetu sikivu wetu mbeleza Mungu wetu huo ndio maombi tosha kuliko yale ya kumwata si, tu kana kumwambia papa papa papa. Sisi tunalimu kingo kumkumbusha Mungu. Je, Mungu anasema tusimtumkumshie tumkumkumbushe? Lakini juu yake chini yake tweto tumejenga msingi wa maneno yake na maelekezo yake kana neno. Suli tuwe hisi maneno yetu. Sio mkomba lolote kile mtatendao iwapo maneno yake yataka e, ndani. Eh. Eh twende <laughs> Kwa hiyo unanzo nasema ni hoja ya nini? Ni kuomba lakini hapa anaongeza anaongeza kiti kingine neno. Kama hukunywa tumetoka kujifunza habari za kuomba. Kuomba ni mweka mzuri wa kama tulishinda kwenye kuomba basi tuombe hivyo sawa sawa. Lakini tunaona kwamba inatudai na neno la Mungu kwani. Neno la Mungu sio moja ni yote. Hivi kuna faida gani mkwristo yuko hapa hajui Mungu anasema nini katika kitabu cha Daniel? Mungu alikianika alizudi kikae? Jee maneno ya Daniel unadhani yarisha Unasema siku za mwisho Daniel 12 ne Malifa Unadhani kwamba ni maneno yarisha isha wa, wa Daniel Mbari yoko sasa na mbele yedu Mungu anayataka mbele yedu Mungu anayangela nasema Daniel anasema mlangu wa saba Anasema atatokea ufalme utakao Ikanyanga dunia nzima na kuheta ziki kwenye wa dunia Siku za mwisho kwa mbele Mungu anataka tujue Daniel, tujue Zeke, tujue eh, Funo, tujue eh, Wifes. Ata vya viepesi kama mjiri za Yesu Kristo, watu anavijua kama hadithi. Shio kama roho mtakatifu wa mungu, anavotonguza tuenende. Watu anajua mpulia kama hadithi. Naeo anajua kima pande, kizaifu. Kwa hili kwa hili. Kwa eh. hili nasema, katika, kama uwezu kwa sufungwa na mimi, kwa hili usikilize kwa hili nasema, katika kitabu cha, Najua sisi wa kristo Kidogu huzetu katika neno Tema si sio wapiri Mwangu wa tatu kumina ne kumina tano Minu tasoma pari Tema sewa wapiri tatu kumina ne kumina tano Sema biu Ule misikiriza Bali wewe ukaye katika mambo yale Ulio fundishwa na kuhakikishwa Mambo yale Ido ni neno wa mungu by the way Ndo natufundisha Kwa maana unajua ni ya kinanani ambao uri jifunza kwao Na yakuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yanaweza ya kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Mungu anasema ni maneno ya tangu utotoni. Tangu leo jana bali tukapokutana nanga eh yana uwezo wa kutitengeneza yanaweza kutuhekimisha. Yana, leo hii wa Kristo wengi tunapo leo eh, maisha yetu ya, watoto wa Kristo wamekosa hekima kwa sababu hakuna maneno ya Mungu. Wapo hapa kina Thematheo wapi? Na Thematheo huyo alikuwa amelelewa tu mzazi mmoja basi. Alikuwa na baba, alikuwa na mama yake na bibi yake. na Lois bibi yake. Lakini alikuwa la na neno la Mungu. Na anishasema, wewe ni mtoto baba hayupo, una baba mmoja tu, baba wa eh. Na huyo yanafanya kazi ya mama wa mbinguni wewe. Unasema je, ni baba wa mbinguni ile baba wa mbinguni, lakini anafanya kazi ya baba na Mungu ni baba, lakini, nafazia kazi zote. Eh, Vibina, kwenye otorona ni neno wa mungu, leo hii, mienendo mingi, ma kunena kwetu, kusiana ku, ku kwetu, kitu mingi, tumekosa hekima haki mungu kwa sababu, tumekosa, ala sema ni neno wa mungu, nena wa tu hekimisha. Kuna kitu kizuri kama hekima. Kuna kitu muhimu kama hekima ya haki mungu. Na kuna hekima zaina mili, kuna hekima adunia na hekima mungu. Usi itafuta sana ikima wa mungu. Itafuta ikima Eh. Unazwa kwa siyere vizuri. Itso menena kasa mungu wa kolintu wa kwa za mlangu wa kwa za watu. So mlangu wa tatu. Wa wa kolintu wa kwa za. Kure kwa. Nikabari za ikima wa Lakini nakujaje ni neno. Hapa siyo komba tena nikabari za maneno wa mungu. Kama ni shindo kusoma maneno wa mungu kuwa na. Nini makauna weza. Zabuli. Ya kumina tisa, niko na yasogeza maandiko, siko bali Zabuli ya kumina tisa, saba na nane, pipi na sewa Mchende pale Tu sichoke, kwenye kwenye keno rakali, trokua, tume Manizo chukupingire, cha maneno ya mungu Maneno ya mungu yanatuwekimisha Maneno ya mungu yanatupa kuomba na kusikilizwa na mungu, tunanelea Neno la ya mungu yanapotujaa Maneno ya mungu yanamtia mjinga hekima Au ufahamu Munozema iku hapi, tuenu kwenye kitabu cha se a buri não buri ele é como é sana porque hapa toca para ouvir mpaka gente Haina se ouvirem para ouvir, aí não vai, tu me chupa, chupa kiro, você não na semana que vem, cheiria a abana e camilifu, depois é, e cozinheiro amundo cheiria abana e dirão ele não sabe, cheio cheio de tudo tudo faltou, cheiria ni amini, humtia jinga hekima, nesse caso agora o jinga sempre franco, E, una ekima, una nana, mena, nana na unamtia mjinga hekima unamtia mjinga ufahamu nani anabena nani anapenda kuwa na hekima kutoka kwa Kristo naomba uipate iko wazi tena Mungu anayesha na anasema wa na watafuta watu wafanye na watafuta wewe mimi sasa mbona ni mdogo hivi alafu sina cheo sitaaminiki na watu hapana utaaminika na Kristo eh na wakati mwingine utajukuto ukusaaminika na wadadao eh Musari wanada sema maagizo ya buwana ni ya adili Hufraisha moyo amri ya buwana ni safi Huyatia macho nuru Kicho cha buwana ni kamilifu kinadumu milere Ukumuza buwana ni zakweli Zina haki kabisa Iyo ni mienendo inapendeza mungu Inja maneno wa mungu haya Mienendo yetu itakoe imejikwa Tekoe inanguka Tekoe inapinda Ndokusemu kamba tukatu memaneza kila kitu wapana Lakini kwa ni ukila ndao kusema kwamba umemaliza hutaka kuonea nje tena. Soba tena. Niliakutiwa na neno la Mungu endelea kukua katika neno la. Eh. Zaburi. Kwani tunaona ni maneno ya Mungu eh tusishinde. Baso yanatutendenge, yanatukimisha, yanatutia ufahamu, yanatutia nuru. Maneno ya Mungu eh, eh kama tulishindwa mwaka 2022, 2021 na huko nyuma. Basi mwaka huu tusishinde katika habari zetu za ibada. Sasa yetu ya ibada. Zabuli ya miyamoja na ishirini na mbili mstari wapwanza. Usi choke, ma, tembea na mimi tumalize, tunakaribia kumaliza. Zabuli ya miyamoja, ishirini na mbili mstari wapwanza. Suma. Na lifulahi walipo niambia na tuwene nyumbani mabwana. na unafraha. Una kumuka, una kumbewa, una kumbewa habali za ibadaz. Mm -hmm. Siku ya juma kifu, siku wa ramishu, una kukunja kwenye ibadaz. Usiwe maka wako, wakufrahi, wakutoku. Nguye ni watu wengisi wana frayi wanapo kwa njia ibada. Eh, konfano mbio kwa mbio watu wakija hapa, aaa. Wandaewa mungu watu ya tani. Kini wapano, suwe mimi we. Nimi ni suwe hivu. Mungu wana tafuta masari ya jamani. Tata, unataka nani ya sarie mbele za mungu. Eh, kuwa kama Dawdi. Kwenye nyumbani mapana kuwe frayi ya. Kwenye nyumbani mapana kuwe frayi ya. Eh, anasema Zaburi, tulikuwa kwenye Zaburi ya... Miamonja yashini na mili, turudu nima zaburi ya rubaina mili, nimi, nitafika pari ni kwa jiri ya munda, rubaina mili moja nasema hivi, kama ayara hayaonea vyo shauku, haya shauku mitu ya magi, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, e mungu, nafsi yangu inamonea mungu kiu mungu, mungu walia, ai, lini nitakapo kuja nionekane mereza mungu, mereza mungu ni wapikwenye kusajikia, kwanza kamaanisha hata kwenye ibada yako binafsi lakini sehemu kubwa ni kwenye kwa ibada ya kundi daifai huwa kwenye mbani binafsi binafsi nafsi yangu inaionea shauku kyu lazima tuwe na queue na na ibada ya mbungu eh ni ndivyo tutakapoweza ndani ya 2023 eh na msali mzito kidogo zaburi ya 27 mstari wa 4 Nasoma evi. Zabuli ya Anasema evi. Siku. Emi ni Shina Saba ye. Zabuli Ah, niko wa Shina. Anasema evi. Neno moja ni me. Emskiza ma Huini Dawidi mfame, anayena kwa mungu kutafuta chochote, kwa hana alikuwa mpunguka nini mfame. Kwa hana kila kitu kwenye mili, lakini kitu kimoja mbache mfame haukupi. Kwa kwa mfame, mfame ulazo kakupa pesa, ulazo kazi kakupa pesa, kakupa kila kitu, nini? lakini kuna kitu kita kwa kinapungua, unakitafuta kama wewe mwenyeo, ni mungu wako. Ni maneno ya mungu. Hei eh. msikia Dawidi alikuwa na kiwu na mungu wako. Neno moja nimenitaka kwa Bwana nalo nilonitaka nilitavuta nikae nyumbani kwa Bwana siku zote za maisha yangu ni utazame uzuri wa na kutafakaruni hekaluni mwake. Kwenye kanisa la Mungu. Leo hiyo Ikado Yeshadu akajenga kanisa. Je, wewe ni Daudi ambayo uko tayari kukaa nyumbani kwa Bwana? Je, wewe ni Hana binti Fenueli wa kabila la Asheri ukayambili msali wa 38 aliyekuwa hatoki nyumbani wa bwana kwa muda wa miaka 84 alipokuwa miaka yote mjane akwaangalia ujane wake akwaangalia ubaskini wake akwaangalia nini lakini alikuwa nyumbani kwa na bwana akamwonekana kweli kweli akamwonyesha utukufu wake katika kristo mchanga tunako pamoja nami tunaangalia hoja ya mwisho tukawa tumemaliza tu tumejifunza nini tumejifunza kama kama tulikuwa tunashindwa mwaka jana kama tulikuwa hatuna uwezo kushusha nyavu tushushe nyavu Kristo anasema kama tulikuwa tunashindwa ibada tufanye ibada vizuri tumeona maneno kama tulikuwa tunashindwa lakini ambuko godo kuweza ugonjwa kuweza Kristo anasema hivi bila mimi hamuwezi kufanya jambo lolote sasa hebu niambie wewe ni mkwristo yupi ambaye utakuwa na Kristo ambaye una neno na Kristo eh ninayo zaburi ya 23 umeambiwa mwe ni Kwa hivyo tu tunangalia kama tulishuwa makajana, kama tulishuwa kuomba makajana, tuombe. Kama tulishuwa ibada tu maka huu tu, tuwe na ibada, Kama tulishuwa tu kusoma neno wa mungu, tuwe na neno wa mungu. Kama makajana tulishuwa kumtumikia mungu, maka huu pia tumtumikia. Ya unawaka sama niwa, tuwe nga, bimina nasema, kwa hivyo tika yohana kumina bilishina, stani nishau sema sayofa. Kwa ja hivyo tika unapulishina, stani nishau sema. Mtu akini tumikia baba ya watamwishimi. mwaya ni kuuliza Muulize wewe uliyeko mbali na wewe uliyeko hapa na mimi mwenyewe Ndakish akesh akesh miko akesh ake na Mungu anakuwa amepungukiwa na chochote Lakini leo tumepungukiwa na mama na, na kila kitu Wakristo wa leo wamepungukiwa na kila kitu na dunia yao wamepungukiwa na amari ya mioyo wamepungukiwa na mana wa jirani, wamepungukiwa na chakula, wamepungukiwa na Orang wamepungukiwa na ufahamu, wamepungukiwa na hekima, wengine Orang mengukur hawana, hikma? Wujud ada na. hewan? Orang mengukur orang na orang mengukur na mengukur orang na orang mengukur orang mengukur waam eliyah soo na, aki ra kii cuditabuuniyad aki na un tuugoo a rabiitu weyaki muu, aki ne, nuga nashaama, tuu kuwe, tuu ku, tuu kuma tuu mi kia, abba ta tuu ishim, uki ishim muu a kule kuumba, haytay isha aadka kule ku sanaa nay loobka juu ya kicto, nuga nashaama muu ta kii tuu mi kia abba ta mo ishim. Emu ne ame, oo waamafajinii aafuu ishimi oo abba, un nashaama a ta kuu ma fara Kau nak auto mishi? Nampak tu mungkin. Kalau susu mana orang mungkut kat bawa minyak untuk auto mishi. Eh, sebab mungkut dari diandaika, minyak suri sump. Sebab mahu eh, kuekere Eh, Kwa so, kutuwa katika kitabu cha Marco Mlango ule wa kumi, honda wa kufunga Marko Kumi, choke, umesha maliza, Mlango wa kumi, ustari wa tisa na therathina na sema. Marko Kumi, tisa, na therathina na sema. Yesu akasema. Maliko kumi, shina Yesu yeso mimi na wambia, hakuna mtu aliye acha nyumba au ndugu waume au ndugu wake au mama au baba au watoto au mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya injili ila atapewa mara sasa wakati huu na nyumba e, wakati huu nyumba na ndugu waume na ndugu wake na mama na watoto na mashamba pamoja na udhia mateso katika ulimwengu ujao uzima wa Mungu kumpi ili, ili yaka kuacha. Eh. Wakati mwingine acha nyumba yako na na na, na, na ratiba zako. Eh, ziache angalau risali moja siku za Jumamosi peke yake mtiti. Na nini na mwingine. Eh. Anasema atakurudishia. Mpe Mungu, mpe Mungu saa 1 ya Jumamosi atakupa masaa 100 kwa sa sababu na hesabu yake. Anasema ndawapa mara 100. Eh. Kwa mfano ukimpa saa moja... Ya, ya njiri ya utumishu kaacha vyako kama baile sana. Asima acha vyote unifate unifate unifate. Katukano nae. Katukua nae. Je akikupa maramia masamia ya afya atakuwa mekupungukia. Atukupa masamia ya amani je. Masamia ni mingi. E. Keribu nzima ya. Tungufu kilo. E. Weo na mpasa moja ya jimamosi, ana nzima, nzima salama. He? Eh? Muzo tazema ni hivo tu, viko na vingine, hii ni mifano. Lakini pia mungu wana tutaka, sikuwa si, nimepanga kufika huko, lakini sita yukubiri. Kusoma kwenye Ezekeri, 36, 26, na Zaburi, 11, 10, iso sita yukubiri. Kwa nase kusema si zikumuki, hui itaji kuzikumuki, kutakutana aso kumbe, mungu wana tutaka tuwe na mioyo mipia. Kwa naseema nataka niwe bie mioyo mipia. Ni Nikipini kizuri pia cha kupata moyo mpya. Kwa seo kama ni, ni, ni sawa na mtu na, anasema kuwa na divai mpia. Ukataa kuega kunye viriba viku. Mungu ana kupata moyo mpya ili kusudi. Ufanyi kazi katika mwini mpia katika mwaka mpia. Katika vitu mpia. Eh. Mungu akubaliki, akulinde na kukutunza. Mwaka wa FB na shina tatu. Ukawe na munguso na mkono wa mungu, katika uzima, katika amani, katika afya, katika utulivu, katika utumishi, katika kuomba, katika ibada, katika kilajambo jeno. Kwa kubaliki ni katika juna mungu baba amana na utakatifu na mingi na kukokea. Amen.